Viidentenä toista keisari Tiberiuksen hallitusvuotena, kun Pontius Pilatus oli Juudean maaherrana ja Herodes Galilean neljännysruhtinaana, ja hänen veljensä Filippus Iturean ja Trakonitin maan neljännysruhtinaana, ja Lysanias Abilenin neljännysruhtinaana. Siihen aikaan, kun Hannas oli ylimmäisenä pappina ynnä myös Kaifas tuli Jumalan sana Johannekselle, Sakarian pojalle, erämaassa. Ja hän vaelsi kaikissa seuduissa Jordanin varrella ja saarnasi parannuksen kastetta syntien anteeksi saamiseksi, niin kuin on kirjoitettuna profetta Esajan sanojen kirjassa. Huutavan ääni kuuluu Erämaassa valmistakaa Herralle tie, ehkää polut hänelle tasaisiksi. Kaikki laaksot täytettäköön, ja kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon, ja mutkat tulkoot suoriksi, ja koleikot tasaisiksi teiksi. Ja kaikki liha on näkevä Jumalan autuuden. Niin hän sanoi kansalle, joka vaelsi hänen kastettavakseen. te sikiöt. Kuka on teitä neuvonut pakenemaan tulevaista vihaa? Tehkää sen tähden parannuksen soveliaita hedelmiä, älkääkä ruvetko sanomaan mielessänne. Onhan meillä isänä Abraham, sillä minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Abrahaminne. Jo on myös pantu puitten juurelle jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää. Siis hakataan pois ja heitetään tuleen. Ja kansa kysyi häneltä sanoen, mitä meidän siis pitää tekemään. Hän vastasi ja sanoi heille, jolla on kaksi ihokasta, antakoon toisen sille, joka on ilman, ja jolla on ruokaa, tehtyön samoin. Niin tuli myös publikaaneja kastettaviksi, ja he sanoivat hänelle, opettaja, mitä meidän pitää tekemän. Hän sanoi heille, älkää vaatiko enempää kuin mikä teille on säädetty. Myös sotamiehet kysyivät häneltä sanoen, mitä meidän pitää tekemän, Ja hän sanoi heille, älkää kiskoko keneltäkään, älkääkä kiristäkö, vaan tyytykää palkkaanne. Mutta kun kansa yhä odotti, ja kaikki ajattelivat sydämessään Johanneksesta, eikö hän itse ehkä ollut Kristus. Niin Johannes vastasi kaikille sanoen. Minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi, jonka kengän paulaakaan minä en ole kelvollinen päästämään. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tunella. Hänellä on viskimensä kädessään, ja hän puhdistaa puimatantereensa. Ja kokoaa nisut aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa. Antaen myös monia muita kehoituksia, hän julisti kansalle evankeliumia. Mutta kun Herodes neljännesruhtinas sai häneltä nuhteita veljensä vaimon Herodiaan tähden ja kaiken sen pahan tähden, mitä hän, Herodes, oli tehnyt, niin hän kaiken muun lisäksi teki senkin, että sulki Johanneksen vankeuteen. Kun siis kaikkea kansaa kastettiin, ja myöskin Jeesus oli saanut kasteen ja rukoili, niin tapahtui, että taivas aukeni, ja pyhä henki laskeutui hänen päällensä ruumiillisessa muodossa, niin kuin kyyhkynen, ja taivaasta tuli ääni. Sinä olet minun rakas poikani, sinun minä olen mielistynyt. Ja hän, Jeesus, oli aloittaessaan vaikutuksensa noin 30 vuoden vanha ja oli niin kuin luultiin Joosefin poika. Joosef oli Eelin poika, Eeli Mattatin, tämä Leevin, tämä Melkin. Tämä Jannain, tämä Joosefin, tämä Mattatian, tämä Aamoksen, tämä Naahumin, tämä Eslin, tämä Nakkain, tämä Maahatin, tämä Mattatian, tämä Semeinin, tämä Joosekin, tämä Joodan, tämä Johannanin, tämä Reisan, tämä Seruppaapelin, tämä Sealtielin, tämä Neerin, tämä Melkin, tämä Attin, tämä Koosamin, tämä Elmadamin, tämä Eerin, tämä Jeesuksen, tämä Eliezerin, tämä Joorimin, tämä Mattatin, tämä Leevin, tämä Simeonin, tämä Juudan, tämä Joosefin, tämä Joonamin, Tämä Eliakimin. Tämä Melean, Tämä Mennan. Tämä Mattatan. Tämä Naatanin. Tämä Daavidin. Tämä Isain, Tämä Obedin. Tämä Boan. Tämä Saalan. Tämä Nahassonin. Tämä Aminadabin. Tämä Adminin. Tämä Arnin. Tämä Esromin. Tämä Faareen, tämä Juudan, Tämä Jaakobin, tämä Iisakin, Tämä Abrahamin, tämä Taaran, Tämä Nahorin, tämä Serukin, Tämä Ragaun, tämä Faalekin, Tämä Eberin, tämä Saalan, Tämä Kainamin, tämä Arfaksadin, Tämä Seemin, tämä Noan, Tämä Laamekin, Tämä Metusalan, tämä Enokin, tämä Jaaretin, tämä Mahalalelin, tämä Keenanin, tämä Enoksen, tämä Seetin, tämä Aadamin, tämä Jumalan.